На дворі вже з усієї сили пекло сонце, і ранкова прохолода, яка ще півгодини тому могла зустріти мене на подвір'ї, тепер жалюгідним шматочком маргарину танула на величезній пательні українського літа. Нашвидкоруч вмившися нагрітою за ніч водою, що залишалась у відрі від наших вечірніх водних процедур, я замкнув хату, і виїхав. Машина так і не встигла охолонути. В салоні запах теплої вологи змішувався з казенним запахом вінілу й гуми, від чого починала боліти голова. Я виїхав на трасу і протулив бічне скло, пускаючи до салону свіже повітря. Стало легше. Я навіть згадав, що не встиг поснідати. Нічого Зараз це не найважливіше. Зараз важливий час, якого в мене ставало все менше і менше. Я просто фізично відчував, як світ навколо мене стискається, наближаючи небезпеку.